Ja, då var vi igång. Härligt. Yes, hej och välkomna säger vi väl då till våran podcast. Ja, Isak och Eriks podcast. Går den under nu? Vi vet inte vad vi ska kalla det riktigt. Nej, uh, precis. Uh, utan vi tänker att uh, ja, antingen så kommer vi på någonting eller så får, uh, får ni komma på någonting. Vi, vet inte, vi, är inte, vi är inte en sån nischad podd. Vi vet inte riktigt vad vi ska prata om. Så, eh, Nej. Eller vi, vi snarare utesluter ingenting. Vi, vi tar precis. med all möjlig skit. Så därför eh, har vi valt att bara ha våra namn till en början så får vi se vart det Ja, precis. Varte barkar. Uh, det kan... Ja. Men den introduktionen kan man väl starta. Jag hade ju faktiskt för länge sedan en liten en, en, en egen kanal. Uh, är så det sant? Ja, Fast inte så som folk lyssnar på. Men jag startade en egen. Uh, hemma. Uh, I typ uh, i något, i, Billigt i gratisprogram. Som heter Radio P-Erik. Ett, ett billigt gratisprogram. Ja. precis. Har du Peter Erik funnit? Den har funnits. Men mm. inte Ja, sant? ja, fast. Den, okay, det, jag spelade in och lyssnade på den själv och tyckte jag var det Det är ju ett roligt skämt bara. Radio du Peter Erik. Ja men det, det är alltså tagaren sprantin. Ja, precis. Ja du. Och den var ju. Väldigt mycket bättre än P vad Petri är idag, kan jag säga. Det var mycket bättre musik. <laughs> <laughs> ja, men, ja, vad är det riktigt? för musik? Ja, men så här, alltså, Bra musik. Mm. Inte den här skiten som de spelar. Om och om igen. Ja, men seriöst. Den här... Uh, uh, äh. Vad, vad den heter den här? Uh... Haffa, haffa, gus, haffa, nej, det är inte den. Nej. den uh, höj volymen. Ah, så det, är inte... det, det är samma låt. Äh. Höja volymen så högt att det blir... Alltså, det är... Det låter som samma låt, men Varför? det är två olika. Jag menar så här, P3 står för... Vi gillar ny musik Det gör det inte alls, det spelar ju samma låt En miljard gånger Men då är den, då den är den ju ny den, den, den är ju ny. Ny. en, en, en låt. Alltså spelar man den en gång, då är den ny Spelar man den tusen gånger, då är inte ny längre nej. Då är den gammal Då måste den flytta på sig flytta. Flytta. <laughs> Tack för mig Tack för dig ja, Alltså jag lyssnar på p 3 i bilarna i alla fall. Ja. Men det är ju... Alltså det... Vad ska man lyssna på annars? Eller vad är det? P1 är inne på bland Och så P4 när det är sport då. Ja, men är menar... det, det typ bara jazz och... Uh, nej det är det, P2. Så... Alltså det är P2. Ja P1 är ju den tala. Men vet du vad jag nej, hörde det, på tal om det här? Nej. Om du får din låt på P1 eller P2. Jag vet inte vilken. Nej men det är då... inga låtar på P1. Ja, men, är det det? Där? Nej det är ingen låtar Okej då ser vi P2 då. Ja. Uh, tror jag. Om du, om du får in din låt på P2. Ja. Då är det den mest... Uh, då är det alltså. Det är den kanalen som ger mest i betalt. Hörde jag på Petri. <laughs> men, men vadå? Det, kan, det, man... det stämmer. Det var en intervju. Det var konstigt att du pratade om Ja, men det är sant. För det var en intervju eh, med då, en från Stim då, som är ja. internationella. Ja, vet, svenska internationella. Skitsamma. Vet Stim, ja. Ja, ja. Ja. ja, ni kanske. om det Googla det om jo, ni inte vet vad är. Ja. Om Uh, och då säger han då att, att, att uh, Den som ger mest pengar Det är alltså P2 Och det är där du ska få in en låt Då, är det liksom, då, då, då får du mest pengar Men, det, du, ja, det, men så hurra så. för ungersk jazz då ja, har mycket Ja precis. Eller, eller <laughs> precis eller vad, vem? vadå vem ja. Jag vet inte varför Nej, Nej. Är du säker på att det var P2 äh. Ja det Ja, det. ja det, jag, jag, jag är 90% säker jag kan, mm. säga, jag kan inte säga 100% men 90 ja. säker jag på det. För det, ja, ja, P1, eller, det, det lyssnar jag aldrig på nästan. P1. Nej, men det är ju alltså det är ju bara så. Alltså, det, det känns bara gass att... liksom. Ja. Och eller det jag vet jag lyssnar aldrig på, men det är mycket klassmusik jag bara Men men det chef P sitter ju i P sitter ju experterna och pratar liksom. Mm. Och och också ett ja. på spanarna sitter han och, och, och, och, och vad heter han? <laughs> Uh, oh, oh, jag vet inte vad det heter jag men... pratar uh, så här Jag har en spaning om uh, oh, Vad heter han? Men, är det P1? Du nej P1, P1? P1? Äh, Spanarna uh, är, typ, va... uh, alltså, är P1 Jag har ingen aning Jag som vet Vem han är som pratar uh, så här, Det här ordet det kan man också andra Han som pratar såhär p pet måste jag funnits Medeltiden På riktigt din... Eller? Ja det var väl, ja 1506 kom ja det var så ja, tror jag tror jag, har hört någonstans Sen, ja. Nej, men där sitter experterna Och liksom pratar om sånt som kan på riktigt Sen i p hamnar alla äh, Hamnar Torhammar ja Och sådana alla människor som sitter och så här Hobbyfilosoferar om saker Är det inte så p funkar? Jo Att, äh, Du har helt rätt ja. Var det så då hade p Erik var med? Nej, mycket Nej. bättre Har de tagit in p Erik Då hade ju den kanalen, alltså deras lyssnarsiffror Hade ju stigit i, i höjden vad var då, Petri Rick man? Alltså, vad det var. Ja. Jag intervjuade mina vänner. Eh, och så. <skratt> på en bandspelare. Aha. Och ibland så när jag ville ha det lite roligt. Ja. Då, då, då höll jag in, alltså du vet, det var en så gammal eh, inspelare. Ja. Kanske jag tror jag. var... Jag tror jag gick i sexan tror jag. Så det var, det 10, var det sexan. Du... <skratt> <skratt> Nej. Så gammal. Är jag. Nej. Nej, utan det var väl, det var väl runt talet där, häst. Och. och ja ja då Så du höll inne snabbspolarknappen ja, snabbspolar snabbspolar ja. Så att det blev smörfrust Och jag kunde alltså jag kunde gråta för detta <laughs> För det var så sjukt roligt Och jag ja. hittade faktiskt mina gamla inspelningar för inte så länge sedan sant? Ja, fast jag vet inte vad de tog vägen sen Vi har ju en, en, en solklar kanal för dig nu här i podden Ja, har du menat att jag ska hitta? Ja, det är ja, ja, Det är ju det är, du det är skitroligt Det är nu, du, det är nu du jag, jag verkligen ska leta efter den Ja, var, ja Podden underkategori kategori p erik Dagens P3-Erik. p erik Peter -Erik. Ja. -Erik. erik förlåt mig. Typ på trio. p erik p 3 ja. ja, men uh, hur som helst. Uh, p om ni hör det här. Själv du P3-Erik. Så, men, men, då, men, då men, går vi över till nästa punkt, eller? Ja jag hade en grej ja. uh, som jag tänkte uh, det finns någonting som heter Rollstorp Skällinge livsmiljöförening. Det, det här något? känner du inte till där uh, där jag bor och finns, jag, jag känner till buas framtid i det, det där vi har. <laughs> det är det, det är samma jag, Ja, det är samma så här liksom att de, de fixar det allting. Nej, men det är inte alls det som det är. Det här är det där, Sjö, Rollstorp Skällinge livsmiljöförening. Det är en, med, ah, Livsmiljöförening. Är. Det är okay. en, en anti-vindkraftsverksförening Vad sa du? Anti-vindkraftsverksförening. De vill inte ha Ja, men det finns. Uh, sen finns det finns Rostrop skällinge oh, okay. Rostrop-Skällinge, det kan man säga, det är byggd... Ah, ni, vet, ni googlar fram det. Det bor 624 pers tror jag. Och 50 stycken färre i, i Rostrop. Ja. Uh, I alla fall. Då är det en, en förening som är bildad för att det var snack om att sätta upp vindkraftverk i... i uh, jag kissar inte i kopp utan det är kaffe. Ka som, ja, så, ja. Ja. Uh, Bra, fortsätt. Um, som... Alltså, det var, det var, den skapade sig protest mot att de skulle sätta upp vindkraftverk i, i Skällinge då? Eller? Nej, eller alltså de... i ja, någonstans att det störde horisonten. Något sånt. Ja, men och folk gick, man ur huset för detta. Stoppa! Stör inte vår natur! Ta bort! Ner med ren el! Vi vill inte ha detta! Du skämtar väl. Nej! Ta, okay. Stäng av! Lägg ner! Och... Nej, de, de, de, de nöjer sig liksom att, att vi i Dua i får, får skiten. Liksom. Vi har ju både värre bruk och... och och, och och Ringhals jag skulle säga att Bua det är Sveriges rävhål det, det, de, det, de, det är där de lägger allting all, all. de pratade till och med de till och med om att, om, att, om, att, om att lägga en om att lägga industrihamnen i som är i Varberg då. den ska de flytta till Bua så då kan de kan ha en fin hamn i Varberg på riktigt det här var ett, det här var ett tal om de, de, de... Och då har de magen i skilninger rålstorp och klaga för detta. Men det, det är så här, precis. Ja, men det kommer inte någon rålstorp. Ja, men det skulle komma inte då. Det är ett typiskt beteende som är att, att. Jag förstår lite eftersom jag har eh, biologiskt bekanta som är aktiva i den här föreningen. Okay. Kan man säga? Som då. Äh, som är, och det, det är väl fint att man inte ska störa naturen. Det fattar man väl. Men ja. Vad tänker du då? Vad tror du på för äh, Jag tänker bry? så här: Ha en båt. <här> Okej, okay, ja. ja. En båt. Vindkraftverk på toppen. I masten. Där har du vindkraftverken. Okay. Så. Solceller på skrovet. Okay. Våg. som som finns. Vågkraft. På, okay. på på underredet. är det det som är skrov uh, skrov ah, Och så på durken har du solceller. Men och så då drar är, då du vi... sladd in till land ja, energi. Är... Är... Där har du det. Tack för mig. Min fråga. Ja. Vind och eh, vågorna alltså jag menar i båt liksom. Den kan, ja. ju, den kan ju gå alltså, kan kapsa, eller då, så det kan på eller ännu värre nej, men... och, liksom dra ända bort till, till, till Afrika liksom. Nej men, det, det, nej men då tar sladden emot vet du. Jaha, ja. det är en sån slag. Som det blir som ett ankare fast till land. Ja. ja Men vad, vad har du då för plan om, om, om världen? Jag tänker vi går tillbaka som det var förr. Växelverkan, man potatis. Vi avverkar alla kärnkraftverk. Ja. Vi slänger ja, vi alla göra, men, ja. och i sjön. Inte i sjön på. dock kanske, utan vi slänger dem. Vi, vi, vi, Nej, just det, vi, vi måste Återvinna ju, dem. Återvin <coughs> återvinna dem. Och vi gör som, som de gjorde på medeltiden... Mm. Jag menar pesten. Det var bara bra. Det fick folk gå ner i vikt. <skratt> <skratt> vi sitter nu i, i, i, ditt, i ditt, din familjs uterum. Ja, precis. Tanken var att vi skulle spela en helt annanstans, men så hamnar vi här ändå. Men vi, här är ju det är mysigt. Jag, men, för det det, det är kryllar av båtar och gamla nät och ja och står sydkusten ja, det är ju det, konstigt Det är på västkusten men det, men det vi delar ju den här både du och jag den här sjö, alltså sjö Ja In, så, eller vi vi tycker om vi, tycker, vi tycker om båtar ja, och jag, segel jag. ja då skrov ja, uh, ja absolut uh, gör vi och ja. det men det är för min del jag vet inte hur, jag men jag... hur, hur kommer det säga att du kom in på det här? Liksom? Jag vet inte det Jag tycker nog bara att det är lite häftigt så. Eller jag vet, jag, jag vet faktiskt inte Jag har väl ja, nej. Jag vet, För mig det är väl lite skräckbland Eller, säg, min... ja, det, det är en skräckblandad förtjusning Med ja, för... havet Mitt Därför. sämsta i livet är ju mm. Djur under havet Det är det värsta, det är det värsta vet. jag vet Jag hatar det Ja, det så? är det bästa jag vet att äta. Jag menar, 70%, ja, av, vä 70 av världen består av vatten. Jag lägger av det. Och det här oh, också, vet du vad jag hörde? Nej. Att det, det finns en teori som är så här. Nej, precis. Jo, så här. att det finns mer liv under havet än i rymden. Nej. <laughs> Nej, Nej. Teori, jag jag teori på riktigt. Ja som är att vi har bara utforska. Men det är bara, det är bara det ju då är man det det det bara, bara dum. Jag menar, ja, det fattar jag refatta men, ja. jag väl men ja men det, ja men det är väl ändå. Ja men för fan, men det, det, det är ju väldigt det är 5 av havet har de utforskat säger de på jorden. Wow, tänk då. Jag blir då det är så spännande men jag blir ju det kryper ju hela mig när jag pratar om det. För det mm. jag tycker det är så äckligt. Jag, åh, det ja men det är väldigt alltså det är alltså hela det är ju det som är det är en skräckplan förskjutning som sagt havet. för att alltså det är så otroligt havet är otroligt vackert. Mm men men ändå är det så skrämmande liksom mm. uh, och ja det är nog det som fascinerar mig väldigt ja, mycket ja, alltså, och så det jag är uppvuxen i, i en, ja du har ju fiskar fiskar liksom. från som är det största fiskarhållaren Nej, just, oh, vi har med mina rövbålet. ja just nu fiskaravolan flott med en sak som, för, för jag för röd det finns ju två det finns ju två liksom alltså Bua mm. och uh, och lejet är ju som två... Alltså de har ju två olika dialekter. De har ju buabo och så är det ju... Vad heter det? Lejsiska. Om de åker ut på skjöss. De möter varandra. Och de krockar. Och när de skäller på varandra. Förstår de varandra då? När de pratar på sina olika... Eller är det typ snarligt? Eller börjar de måste de prata riksvenska Eller engelska? Ja, det är jättetöntigt om de ska göra det. Hello, my ship. Vad du Nej. Tittar du på Möllevsaren? Nej, Nej. det kommer jag aldrig göra heller. Nej. Grej med melodifestivalen. Ja. det som är roligt i år är ju att vi ska ha Melodifestivalen i Sverige. Mm. Men min, och, och man bryr sig inte så mycket om vilka som, som är med och spelar. Mm. Kan jag tycka. Mm. Men jag har en teori. Mm. För jag har ju hört. Jag har inte lyssnat på låtarna själv. Men jag har ju hört många som sagt att det här är katastrof. Ja, katastrof. Ja, skriv upp mig och, på det. För ja. jag... Och grejen är, det jag vill säga är att jag tror att det är en, en grej som jag, som en, en, en alltså som, som SVT har, liksom, som de har. Gjort med meningen liksom. Att, att det ska vara min. dåliga artister för att de inte har råd. Att vinna i år igen. Att vinna i år igen. Därför vill de bara komma med skit. De har ju satsat 100% i 6-7 år och inte vunnit. Varför, ska de, varför, ska de, varför tror de att de ska vinna? Nu har ja, de i hybris då i så fall. De tror att de ska vinna med om de är 100 hundra igen. Nej, jag menar, jag menar ju det. Det är därför jag tror att... Jag menar, det, det kan ju vara så att det är så här. Sverige men är så, så, så bra. De blir så ny, de gör ny musik. Vi mm. tycker att de ska vinna igen. Det kan hända. Nej, men det är och då det. tror jag att SVT har gjort har satt ner foten och sagt att det får bara vara skit i år. De det har. måste det vara för ja, de har, för så exact. dåligt som det har varit i år. Men hur vet du det? Jag Vi visst kollat detta. Jaha, det ko Jag har inte ja, okay, jag såg jag okej jag såg Han var bra. Okej, okay, är du nu, nu? Ja. E ja. det var väldigt bra. Ja, du röstade bara tre fra gånger. Det kan man inte skjuta dig för. Så jag såg första avsnittet på eller avsnittet, första del okay. det såg jag. Det var ju det sämste jag sett. Då det. det var det, Tif det, var, ja, ja, det var ändå det, nej, det var det det var riktigt dåligt. Alltså var alla dåliga. Ja. Jag säger ju alla det. var jag säger det. Och jag, ändå här, I... jag jag kan inte säga att jag är ett fan av medis, eller tycker, Jag tycker ju i grund och botten att det är att det, att ja, det är liksom tyck, produktifiera jag jag... människor och ja. göra liksom musik som på löpande band utan själv Jag tycker för men, mm. men jag har kollat på det sedan så här 2000 tror jag, jag såg första och häde på Roger Pontare kommer jag. Ihåg. Mm. Han var ju cool. Liksom. Sen har jag och Gabriel Sjövall, min kompis vi har alltid brukat kolla på det så här ihop ja. och det har liksom en grej, fast att det inte är så bra det är ja. det ju aldrig, så har det ändå blivit en grej så, men nu har jag inte kollat sen första, jag har så här, jag, jag, jag, jag, så här spolade igenom det på play mm. så här dagen efter, andra delen för att se om du liksom hörde fyra ord i varje låt för att se, mm. Nej, det här också, det här också så Men då var du lite intresserad av att höra vad det var Ja det, det ja det, ja <laughs> Nej men det är jag vill ja. Alltså det, jag jag kan ju faktiskt säga om jag ska vara ärlig jag lyssnade förra året mer än vad jag gjorde i år eller så ja. förra året. Jag, jag kan säga Hon så här, skäms jag, så mycket ja, på att säga det behöver inte göra. Det är liksom det största tv program det <tryckligt> ja, alltså, alltså det jag skulle säga var att eh, jag kan säga att jag har kollat med ett halvt öga från eh, alltså eh, liksom eh, sen det gick dåligt för oss eller du vet när vi när vi kom som liksom sista plats eller när vi inte ens kom in i, i själva Eurovision med andra ja. banden. Sen, sen dess så har jag varit lite så här intresserad för att se hur det gick för Sverige. Ja. Och då jag vet att förra året så kollade jag ganska ganska. Alltså, men det, det var jag. ju kul Då kollade kul. man ju för att, för att alla trodde att Sverige skulle vinna. Ja men nu, nu nu pratar jag om hela del deltagandet. Jag kollade jaja, på jaja. allting. Mm. Uh, och det gjorde jag liksom innan med innan, alltså innan dess. Men sen när Lorén vann Så kände jag att nu är, nu är det här Alltså det, det kändes som att säsongen Tog slut eller så. Här. Det är som en ja. tv-show och det var sista säsongen Sverige vann wow, du vann det ja. Ja. Nu var det klart, lägg ner nu Precis, så känner jag Så det är liksom Det är helt orelevant, vem som vinner i år för mig Vi har redan vunnit i mina ja. Men lägg ner Eurovision säger du Lägg ner podden säger jag, är vi färdiga för idag kanske Ska vi säga så? Säger vi det? Vi, ja det gör vi va? Ja, vi gör det. Med och, de orden så avslutar vi för idag. Det gör och, vi. Tycker ni om det vi gör? Eller vill veta mer? Eller vill säga, det här var inte bra killar. Ändra på det här. Så kan ni gå in på vår facebook som är, och, är ditt podcast. Ja, så kan ni ju, ni kan ju skriva vad vi, vad vi, ska, vad vi ska diskutera om. Uh, om ni vill. Ja. Det, Eller diskutera det själva, som människor kan också göra. Ja. Uh, och med de orden så avslutar så vi tack. för idag. Tack så mycket! Hej! Hej då! Man for me at the bay